لما آج ایتا بدیع ویلیش دا یو دا مکان ماتیریلی خخطا سیمتا سیخو شگا خورا دا د مکان ماتیریلی یوه دا مکان ډیزاین یوه دا مکان ګلکاری نو دا علم معانی دا مکان میټیريال کلام درسونه جوړيږي مسند نا مسند لینا او دا غېدا متعلقاتونه مسند به سنگر اورے مسند لیہه به سنگر اورے مطالقات به سنگر اورے دا چه دی نو پهلوی مالیکی بیان شو بیا کلام به دیزن سنگر جوړه مجاز به حقیقت به استعاره به کنایه به دا دیزننګ ده دا کلام او بیا چه دی نو رنګ رنګ دې چې کلام لبا رنګ څنګه ور کې تخې فتاخ کارش نغې د فارب بدی په کار د بدی تاریب دار دا دا علم یورف به وجوده تحسین دا کلام دا یو د علم دې چې په دې سره په جندې شي وجوده تحسین د کلام کلام خصتکیږي نو کومو طریقو سره خصتکیږي اغه کلام المطابق للمقتضى الحال څنګه مطابق ته مقتضى الحال یو کلام دی د حال د تقاضه مطابق دی اغه خصت کول غواړي چې د تقاضه د کلام مطابق ته نو د علم مماني وصولت ديك تے اس پکیتا داس گلکاری کتے راخستہ اولگی واه دی وجوه مایر جو منھا اله تحسین المعنا او دا وجوه بعض داس دچ راجی د تحسین د معنا تا ناغه وي. تا محسنات معنویہ وے او بعض د راجی د تحسین د لفظ تا ناغه تا محسنات لفظیہ وے اس محسنات معنی بیا اگه که یو توریه دا توریه مصدر دا باب تف... دا دا. تفعیل دا ور را یوری توریه تن توریه یو شیف و کولو تور. توریه دا توریه دیوی چی انیوز کرا لفزن لهو معنیان یو لفز تو ذکر که داگه دو معنی خریبن یو نزده ماناوی یا تبادر فهمه من الکلام <سؤال> او غصه انتزر رازی و بعیدن و بلا بعیدوی و هو المراد <سؤال> بل افادتو او استا مانا بعید امراد یعنی په کلام سر استا مقصود بل افادت چی نا غبانا بعیدوی لقرینت خفیتن دا پتی قرینی دا ودن د کوه والله دی یا توفا کوم باللی بیالم ماجرحتون ب نري اراده ب قولي جرحتون معناولبعيد دجرتون معبع دمررات د چېارت کااب د نووب اللهتهته د هغې چې تاسو ق کوي دد مع قریبه دا ده چې تاسو کوم کارونه یا لکا دا شیر یا سیدن حاض لطفا لہو البرایا عبیدو انتا الحسین ولاکن جفاک فینا یزیدو جفاک فینا یزیدو دا یا سیدن حاض لطفا اے سردارا شتا میرا بانیرہ جمع کردی لہو البرایا عبیدو دا دا دا پارا مخلوقات غلامان دی لہو البرایا عبیدو انتا الحسینو تو حسینی تو حسینی ولیکن جفا کا فینا یزیدو لیکن ستا جفا پا منگا کی دیریگی ستا جفا اس گورا دلتا دا یزیدو یو مانا چی دا ناغا یزیدو غسره دا ماییسر شوه او حسین چې کم دین او هغه هغه مظلوم دی د رسول الله صلی مبارک نو سه نو دتی ظاهری نس دې مانادار چې ته حسینې لیکن پتا باندې یزید زیاته کړې او بعید معنی دا با چې ته حسینې لیکن ستا جپا او ظلم په من کې روانه زیاتې کیږي ته په من غ باندې ظلم کې نو دلته داغه معنا نه دا د مراد دا اوله دلته را فهمه معنا مراد دا, دا معنا بعید امراد دا معنا یزید القریب د یزيد نز دی معنی دا انه عالمون و معناه البعیدو معنا البعیده د دا المقصود چې کوم دلته کې مراد دا انه فعل المضارع من زاد دا فعل المضارع د زاد دا الفهام <coughs> ام ایرا کلامې محماً لودې متضاد رال د کلام شغ کې دوه وجهي متضاد متزاد متضاد دو ووجي په کرا وي لکه باره کاله هو للحصن ولبانانه ف یا اماملو دا زفرتو لیکن ببنت من دا مامون یو خیز پا نکا دا شاعر راغ نو دواتا مبارکی ورکولا وی بارک اللہو للحسن حسن لده الله برکت واسی و بوران لہ فلخطن پا زوم کی نو زوم خودا غو کنیو مامونو که کنا او داغه به خواخس کړو وی یا ما عمل هوذا اے دای دای امام سیبا جعفر تت کامیاب شې ولکن به بنت من لکن دا چاپلور باندې ولکن به بنت من کنا نو داوس دګه د احتمال مشته چې وبنت مال تدا یو کا پرصړی پلور باندې کامیاب شه ګلالی صړی ګلالې باندې کامیاب یعنی مطلب دا ته تا بیا منتہ او دیم دا دا چه بم ته مان دا چا پلور کامیاب یار تیار جا بم باندې دې یو وټا کی سره نه ده دا دغلا خبره پکې کیږي نو د دې دا کلام محتمل دا وځه نه فان قوله به بنت ما يحتمل ان يكون مبحا لازما ويكونا زم مالا دنا او توجيه التوجيه دي افاده معن بالفاض الموضوعات له افاده يما ناض فالفاض توجيه ولاكنها اسماء لناس او غيرهم يعني دغه دا ته داسې ال پاس را وړي چې د هغې مع وي خپل او هغه د خلکو نومونونه وي نو ته اوس کمنو تهته نه معلی او خلک ته نه هغه نوونهلي ضا پاخره ت هو والله تعلیلتته د ازیې کسپانې سره تهته سرو بیل فضلو یپتو وررببي هو کم غه ده بهر رادو ی حیا به والله شکه جا پر وي اضفاخرت ریخ کله چې د د نیر سره مقابله کې نوولله دا او گرزی علیلتن بماره بی زیالې قبانې سره پهلهمونو د ډیره کو د لمد خاورې ته ت سر و کي دا او بر را روانې دا بعد چې مخله ور شي نو دا بعد د اوبخواړي نه شي د دا او او په د لن زه او په د ډېره کوو په د اوبو کې دا بعد ځ مغالب ش ته رواني لکه چې یو سلی رواني په تلیب باندې د داشان دا, دا بعد په د یبو په مخالب ش په تکلیف رواني بهل فضلو یبدو په د نر باې فضل کاره کېږي ی زیاتي وو وررببي او بهیل فضلو یيبدو د د نیر په ذریع سرهفضلو یبدو پهمکهه کې زیاتي ک ګان کاره کې وررببي او او سپرلی په د د نیر پزریه ذریه سره اکاره کېږي و کمم غذا بهر راو او ډیرر کرهته د نیر پزریه ذریه سره ګري باغې چا یخ عجمعم دی او دا نېر چې دی لا شک اسط پکې نشته جعفر, جعفر او چې دته جعفر ویل شي دی نېر تاسو ویل شي به الفضل يبدو په دغه طرف فضل کارکېږي ور ربيع او ربيع کارکېږي و کما غدا نو ګوره فضل د سننم دی رببي د سلیوم دی یحیا د سلیوم دی جافر د سلیوم دی تاسوپ په خبره کهه دا چ مونه دي دا سلوون مونه دي خو بل طرف ته دلته ته نه منږه خپل معېاخستې دي د فضل نه زیادت را دی د ربی نه شپر لم دی د یاحیاه مزارم مراد دی او د جافر نهسم را دی نرم را یا لکه دا قول وما خصسنو بيت له زوخوره کوون ته راغ لم يكن وما خصنو بيت له زوخه او ص د خص د یو کور چې غ کې تاز وي خو چې کله چې لم يكن بياني بیاني یو کور خستہ جوړ کړل دی امیر صاحب او چې خرابہ کې د ولته وی راوی نو نده وای چې تاسو کور چې خسته دی او چې کله زلزلرا ځلم یې کون نو دا تاسو کور حسن بسکی و ما حسن بیتن او ستې حسن دا کور لهو زخرفن چې هغه راغه د پاره تازګی وی را خو ته به میې دی ساعت زل زیلت نو لم یکونا بیا به س نهوي کور په خصونه بسوکی، نو دلته خد په دی شیر کې د ذخروف نامرات ساالی تازگی، او د زل زیلت نه او دله لم یکونا، د د کور وجود وجودلی چې د زل زلتې ختممیږي نو داسې کور باندې بس کې خو بل طرف ته ذخروف زل زلت او لماکون دا نمونہ دی دسے شي د سورۃ نو دا قران تباق تی نی دا د محسنات انسانیہ او نہ یو دے هو وہو الجم بینا معنیان متقابلین دا جمع د پمن د متقابلین کی چتو کلام کی دو متضاد سی د جمع کی لقدا وتصبوہم ایقاظا وهم رقود نو یه قاس جمعه د یاقسان ده رورقوت د راقب دا دواله متضاد ولكن ناک الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من حیاتي دونیا لذا لا يعلمون او يعلمون عمون دا چې کم دی نو دواله خپل کور کېې دي متضاد او مننتې باقی المقابلت د ت باق نه یو مقابله ده وه هو ان یو او تا به مع یا وک سره هغه دا د چې شي دوه معې یا زیاتې سم یو او ب ما یو قابلو ذلكکه او بیا د هغ مقابل راړي شي ل ترتي لکه دا قلهله تعالی فل یذه کوو قليلا نوول یبکوو کې نوکوره فل یهکوو قليله دابت معې راړیشي او د دی متضاد بیا د وروسترو له شېب کودا زد د یضحکودي او قليلا زد د كثيرن و منه التذبيج او بعضي د محاسنات مانويونه تدبيج وي وهو التقابل بين الفاظ الالواني په یو کلام کې ترنګونه وروړي مختلف او دا غي تقابلو وک لک تردا سیا بل موتهم رن فما اتى لها الليل الا وحی من سندسن قدری دا حمران سروالی تاوی او خدر شنوالی تاوی ترد دا دواغسته سیاب الموت جامع دا مرک حمران سری سری جامع واغسته فما اطا لها الليل نوران لپا دیبان الا وحی من سندسن قدری مګر هغه در ریخم شنوونه وهطر دا سی یابل ماوتې او دو واغوې جاې د م سرې دا, دا یو رن نو راغلی نه پههغې باندې شپ مګارغ د ش ېخمو نو دا تقابل چې سره بیا شنوګر دی د دا د رنګونو تقابل دی دی ک ماچ اذ مات څه تا مات چې دی ناغا ان ايذ ايذ من کلام ايذ کلامن چې سيقمانن مانن اخر ايذ من کلامن سيقا یو کلام, کلام چې لورې آغا مضمون ده اگردولیشی ده پار ده یو معنا بلی یعنی یو کلام یو خبر ده پارو چلولیشی ده آغی زمن که بلا خبر راوستیش دیتا ادماج بلیش لکه یو عبارتون نست یو اشارتون نست یو دے بارتتاں یو خبره معلومی او یو دے بارتت شارینہ معلومی گی اقلبو پیہ اجفانی کانی اقلبو پیہ اجفانی کانی اعود بها علی الدہر الزنوبہ دے دے شیر د شیر دا سیاق څه دی دا د ټولې لیل د پاره دی د په دې شعر کې داویل ویل غواړي چې دا شپه ډېره او ده ز ګیر پر روزي آلو مرالو ماو سپتی ری گنا خدې دې زمن زمن کده دې زع یو شکایت هم کوي چې اعوذ بها على الدهر الذنوبا ز شمارما دې چې زو اړولو اړولو په ذریعه سره په زمانہ باندې ګناهونه او قلب فی ادفانیک انی او قلب فی ادفانیک انی اوذو بها عل الذہر الذنوب اړوم زرا اړوم راړوم په دې کې خپلې روزې گویا کزه اعوذ به شمارم پدې سره پزمانه باندې ګناونه وا انه و انه زم انا وصفل له بيتوله د دا زمن کرا واست د وصف تشبيه په طول سره د شپې وصف په طول سره او نو د دې په زمن کرا واستو هر شکایت مینه تهره شکایت ته زمانه بس کدا وړه اولا سمان کلا